Oh Rabbul Alamin, والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. Allahu Jellaluhu ala falajrojm, vetëm për të ndihmën dhe falëkohim. Allah na lusim që adhurimet tona u Zotit na pranojnë. Allah na e fal mëkatet tona dhe përmison gjendjen din çdo aspekt. Ne përmison raportin me Zotin Jellaluhu ala do të na përmison raportet tona me Zotën. Allah na bëftë të dobëshim kudo që të jemi mirë. Dhe shembull si duhet të jetë një besimtar në çdo situatë, çdo rreth. Rafimi që do për tërsa të lasni për të sa të ndrudhur është një rrethim interesant. Ngase personazhi i këtij rëfimesh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa i dytë në këtë rëfim është Xhibrili alayhis salam, meleku më i madh dhe i ngarkuar me zbritin e shpallës nga Allah Gjellewala njerëve të përzjedur që Zotë i përzjodit tjenë pejgamber të tjen. ti. Muhamedi Alehi sa atë vësram kështë të takim të kohë paskashon me Gjibrilin. Aja siltë të shpallën, ajetet, e mësën të qëfar duhet bënë, varsin nga jo që e japë të Zotë i Gjellewalju. Andaj, Zotë i mësën të Gjibrilin, dhe të Gjibrilin e mësën të Muhamedin Sallallahu aleyhi wa sallam Në fillim kër pegamberi aleyhi sallatu sram e takoj gjivillin e dini se u kapluhon nga një frik nuk e njuhon kush është kjo mirë për më vonë pastaj e bëri mikun më të mirë ndihje i mirë këndshëm në shosinje shëshë, ti dhe nga njere vind të më shpesh e gjivillin e nga njere vind të më rral e nga njere edhe shkputaj për një kodë saktuar, pasaj ktheje prapë. Kështu ishte shpal dhe e zotit gjellë e gjernë. Dhe, me një rast, gjivrili nuk erdhë një kodë saktuar, jo shumë, po ishte mësuar pejgamber zmarë, ma shpesh, tash e rëllantë nga pak ardhën, dhe i tha pejgamberi, sallallahu sallam, se kurse të rështëm të një ibn Abbasit, dhe këtë hadit është në Bukhariun e sahihun e ti, se i tha pejgamberi sallallahu sallam gjivrilit, në kuadrata asaj që është përmend, çfarë të pengon ti o vëllajëm që të na vizitosh më shpesh. Më në këtë kohë më vizitu, më shpesh, më ard më shpesh nga së pretim Santa. Dhe në shoqërinë tënde dihet mirë. Andaj kërkoj që të vjen më shpesh. Takoj më shpesh me Muhamedit sallallahu alejhi وسalam. Dhe si përgjigje në këtë kërkesë, Zoti i zotijat من كشف كركسه پیغمبرط علیه الصلاه والسلام لنوكو پرجئ جبريل پرو پرجئ زوتی جبريل نسوره مریم نا آیتن 64 الله جل و علا ثوت وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ني nuk zvresim ndryshe përvecë me lejnë e Zotit. Ati i takoneje që ka paranesh, ati ta, i takoneje që ka pasnesh, dhe që ka ka mes këture dyjave, dhe Zotit nuk harran. Kjo është a jeti që zvriti, dhe kjo është rasti për qka zvriti kja jet. Dhe si kur që i një mësua dhe tani, dhe, nga rastin, nga dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Gjibrili takoj me Muhammedin sallallahu a sallam ishtë takim i këndshemi i dëbëshem, me gjithat nuk ishte i tëpruar edhe pse takojshem për memsu edhe pse takojshem për të përfitu nuk ishte takim do më thonj i tëpërt që nuk kupton se uh, gjitha shëqëri e tëpruar pastaj e zbej përfitimin kalon pastaj në gjëra të tjera që e humbin së vërtetë. Kur humb së vërtetë, pastaj njeriu mund të shohë gjërat realisht e shfaqin atë anën e errët negative të çdo kujt. E kur kjo shfaqet pastaj realisht nuk ndërtuohet shoqëria mbi baza të mira të mirë shëndosha. A dhe ne kam thosur Allahu xhalleu ala që ne shoqërohemi, ne duhet kimi shok, do të kemi më shumë mirë po duhet që shoqërinë juon të jetë mbi baza të përfitimit e tiri me një shak të saktumë. Qka ke fitu pëtina? Parmenajtë parët tonë të mdozërë, përfitimin dërsejtë, nuk e kanë përkufizu vetëm përshambull në aspekt dijes, vetëm në aspekt përshambull në dëndëbjet saktumë, ma dje në aspekt material. Kanë kalu dë njerëzë, pra një grupi njerëzësh, kanë edhe njerëz nga të gjamiisë, nga të një venit saktumë, dhe me ta ka qenë një një njëri men dhe njërin nga të përinshmit i tha, këta dy janë shumë shok në gusht, këta dy janë shumë të afert. E kënjëri meqë që ishte përdi, tha, e pse përë njëni shumë i pasun, e tjeti shumë i varfun, që është kë shok, e s'po përdojnë, këto dalimi ka që mdoja, dhe dojnë duhet mu pa gjurëmt e shëqërimit. I di shmi i len gjurëmt, i meqë i len gjurëmt, dhe ju me duhet e kondër tha përshambur. Njeri i mirë se shoqërohet me dikën e ka bëu për vetë atë. Andaj pejgamberi sasum ka thonë, "Ed el meru ala dini khalili, falyadu al ahadukum man yukhalil." Njeriu është në fen e shokut të tij. Andaj le të kujdesë çdo kush për u që ka shoqëron. Kujdesu. Nuk po flas për njoftësi, nuk po flas për koleg në punë, nuk mund të ta mizgjidh për koishi, smush mizgjidhi. A më miku në shukun që me te ndonë jetën, që me te ndonë kuhën e lirë, me te ndonë problemet, sekretet, do të me qenë njëri për zidur, jo gjithë kushin. Nga se është, me dë vërtet, shëqusht i jetës tona. Po. Edhe pra sa ki të afert, mund të ki shumë të afert me gjithat, mos e të prafer. Nga se nga njerën do të që edhe në hajgare, për shambull, me tefru, mu lëndu e dhe. Mund me qenë nga njerën edhe pa qëllëm, mirë pa e tepërt, Andeshtu ka Gjibili i tha për ega mërëson Nëna zbresun Dhe Allah zbiti këtë etë Por nuk vente Gjibili me dëshir Saraj ka qafë jo, Zbret me lejnë Allah Gjalli Huala A të këpëti të për tregu se Shëqërimi jonë është nëndërtuar në bi një mision të saktuar Dhe kjo mision kërkan që tjetë gradual Dhe kësu du tjetë shëqëria mes njerë Dëbija dy që nëzirën për i kësaj të Ndërung dhezër është se Gjibili është me liku me i madhë. Pegambini sasën, kër e ka pa, thotë, ka dësët del ufuk, të në horizontin e kështë e mbulu. Tashë, në vendin të, në kënë të, me e mbulu, horizontin nuk o fështirë. Se një më ndërtej së të, një më ndërtej së të, mesi, e mbulan e së shëti kërgjën a tonë, më po, se kërbanesa. Me përën shkjetin me të amlu, komplet, më sve po për te, kërgj Tha që nuk shihja për te i ti. I kishtë dhe 600 pol krah, i madhë, kresë e madhë, parë mëna. Shte, nan, e pa i majhjurës bërë neve, thë. Me që thatë, nuk leviz palen e Allah Gjellëvarë, thë. Nuk leviz palen e Allah Gjellëvarë, thë. Ka melek tjertë në laj, të fuqeshëm. Nuk levizim palen e Allah Gjellëvarë, thë. I thëtë zoti këtu, këtu. Shkoja të tja, shkoja pëtu. Allah o thotë për meleket, La ja suna Allah ma amar ahun Nuk e kundërshun Allah Nga atë që i urnën aji O ja faalun e ma ju marun Dhe tër atë që ata e bojnë Meleket Realisht është në nështremë dhe përurim Ndë kërkesëve të Allah Gjelle Vala A nuk e japë kjo për shtypen e Madhësisë Allah Gjelle Vala Sa është i madhë Përgambërin sallallallahu sallam Kër ka shku një sëra dhe miraj Thot Gjatë ngritës në qilë Nuk ka pas melek, nuk ka pas uh, vend, në qil, ma dhja sa një plëmb, dorës, e që nuk kom pa melek në këmb dhe ku fal, në rëku, ose në sejzë e kështë mërat. Zotë Gjellevale ka edhe në qil një shtëpi, si kurse në tokë, ju kuaj banan, po shtëpia dhurimit, qabja o shtëpia Allahut, edhe në qil është një shtëpi që të amur, shtëpi e të bejtën ma amur, shtëpia e ndërtu armadurim, pegamversum thot na shtëpi çdo detin nga 70 mijë lekë e kryn avrimin dhe nuk kthehen më. Parë, 70 mijë çdo 20 mijë, sa nuk mundem ne të kalkuloj sa kapta. Shikoj sa sa Allah më dështur. Shikoj sa sa Allah i fuqishëm. Shikoj sa ti pushtetshëm. Megjithatë e ka toleruar njëriun një një që më furnizoi, më mbikëqyr, më kujdes e ai e kundërta. Allahu xhalle wala kunsan. Allahu thot bune kët, sevoj. Mështë shko këtu, unë e komë e shku. Dhe pra për allah gjelea erun. Dhe pra për allah gjelea furnizan. A nuk është një malë. Allaj ka mund si qka jemi na për zotë një një një një. Allaj ka kush i gjithë. Qka jemi na për tom? Të këqyre për shambull tukën ku na banuim në raport me për shambull plenit e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nuk shijet allo. Ndërsa, dhjelë dhe në rapart me dysa tjera, dhjelë dhe nuk shijet avëm. E pashe i toka jetë, kur gjë? Nuk shijet. Paranat, në rapart me ata tjerë, toko të shme kjojnë mikroskop, në dhe shme po. Edhe ashtu se shenë. Kjo që kanë zbënu njëzë, dohen. Ato qanët e njora për, për eksplorimin e gjithësis, për ne i kalzojnë, të fotografu me, i kanë po. Dhe i tregojnë madësit e galaktikeve të shumë të ndry Tu ka ju të shqirt në raport me një, të mëhon, uh, kreje salat, me më, më dhe se dillë, e tin tu këtu, kërsh i e tje, e unë e po, përndaj Allah Gjallahu Ala, vëllohi ka fëshi, me doshë Allah, ketë njërë t'i bon musliman, ketë i bon, danë Allah Gjallahu Ala, mirë po e mëshëron njëre, jepa fat, apo erun, kujdesit për te, nëse Allah ka kreje sa që, një gjibril ka mundësi, vëllohi ketë tukë me për Ashtu kushtet. Ai kë do të më mbush, zakonisht më mallin dallojë ndalla. Sa është i madh Allahu te barekulla. Qi kur thua namaz Allahu akbar, Allahu është më i madh me ndikët, për një mësh në imote. S'ka më më sa atë. Nuk ka më i rëzishëm se ai për ty. Nuk ka më i dashur se ai për ty. Gjiththamë më jem për ta. Gjithë në superlativ. Gjithë në nënë në furrën më më të lartë të lavdrimit, të nshtrimit, të përuljes për Zotin xhëlal. Qikane për shambull qilë në tukën, ku shë e monë? Allahu Gjellat Gjellat, Allahu të vare këtë alapë. Allahu të ju me të epë një gotë me majtë, një gotë sa këtu me, me rgjumë me athen gotë me dhësatë, së në monë, Allah? Një bardakë allë me ta në Zotë Gjellat, së në monë. Për me ajmanë tukën e qitë e keqë e ka, nuk ka, ka kryes aso milingona, madje me vogë që milingona, që Allahu për te nuk kujdeset, e fornizën, e runë, e kështë më Gësë Allahu të vë makane rabbu kënesia Allahu të së harran, së të harran kër Andaj dësa njërë dhëtë Në e ka harru zotin E ke harru të vetën Të e ke harru udhën Të e ke harru zotin Allahu të harran kër kanë heqë Allahu ku dhejtë për të gjithë Kemi në ujnë me ushqyë zemrë Me madhërëm dhe e Allah qëllë lë ujnë Që madhërëj të apërëtumë Si i madhë, i fuqeshëm Që pastaj kën djenë, kën bind të kemë dikim në adhurimin tunë, kër të falësh, kër a gjërani, kër të përmendësh, e kështë më radhë. Këtë vëve tjetë që nëzirëm për eksaj të nërruzër është edhe se... Meleket, Allah në gjëllë le vashdimisht të adhurujnë. Dhe Meleket nuk din me bu gjuna. Do me thëmë Meleket, eh, bojmë në zdena, edhe, qakja. Zdena, edhe, nuk din Meleket gjuna me bu. Nuk din. Dhe se s'ka prili, se ka kryu Allah, s' A i ka parullet në shtëmë. Njeri, njeri, dhe me bo shërbë, njeri, dhe me bo keqë apë. E pa që ki njeri që dhe me bo keqë, dhe me bo shërbë, e me ka të, nëse i bindet Allah gjëllëvala, bëhet i devas shumë. E nje kërë u më në duhe, bëhet me mirë se me le qëtë apë. A të njeri devas shumë, është me mirë se me le qëtë. Pa të farë arsuje, përshka këse e ka mundësi me bo keqë, E nuk e bën përritë Allahot. E aj që e len Ma një të kje që përritë Allahot bëhet i më të zotin. Bëhet i më të Allahot gjeluar. Maj masë me lëgjë të botin. Satë ka një të Allahot gjeluar. Ende Allah të kap logika të arsujën dhe të kap epshin. Ka bërë që logika të arsujëja me vëdhej që epshin. Dhe besimi indihmon logika të arsujës për me mojtë nën kontrol epshin. Momeni kur epshin rebelohet dhe nuk ka rezistencë e pushton logikën dhe arsujën, e dopson besimin, aj e orienton njërinën, tja atë majtë, mrapa, përpora, ka doqë dën e pëshëtën. A të njëriju, realisht nuk është vetja ti, nuk është aj që duhet me konë. Dhe në qëse njëriju pastaj, e japë mund në duhur, dhe e rikëthen pushtet i logikës dhe arsujës, besimit e ti, dhe mundin e mundit keqe, po nuk e bëj për i talop, nuk e bëj. Po shamë ditë shtatë mund të, të ashti, shme pi ujë. A mos e piu? Mund të shme pi ujë. Kur kursh nik. Apo as nuk padit kurkursh në gjux. A të padit kursh në gjux pse ke pi ujë në Ramazan? Jo, s'ka për të punën. Vetë të Allahu e ekipë llogarin. Kur kur ku do të rop? As nuk qesni jo, për punë pse ke pi ujë. Qesni për punë? Jo. Jo, s'qes me punë. Kur ti nuk bën? As një presion se ki. Absolutisht, as një ngarkesë ki. Vesh për hi të Allahu se bëhe dhe I madhe të Allahu gjemë dhe vare Ndije këtë madhëshqit që kjerë Jo më bume dhe madhë Po kërënarë me këtë zata Kërënarë me këtë besim Andaj, Allahu në ka mundësuar që Për mes fesët ti, për mes adhurimi dhe ti Të bëjmë i të mdaj Për këtë arshuja Njeri ju sa mate për ngritit e këllahu Mate për emer epitetin rabbi Allahot Ose e kunder ta Njeri ju sa mate për shtë rabbi Allahot Ma ingriz dhe ka Allah që e të avarë. Kjo është në dunja. Te Allah, te njerës në ka kështo. Apo? Për shambull, sa so ma shërptur që, ma kemi, njërë, so ma që kërkan, je, ma i pandikimi je. Te njerës, apo. Sa ma i pavarun që je, suki nëvoj përkërkan, je ma mazotni, te njerës. Te Allah jo. Te Allah është e këtërta. Sa so ma i më varun për ti që je, so sa ma i nështruan dhe ti që je, so sa so ma i përullun që je, sa ma i përullun që je, më i la tjetër. Përgëmberin, sa sëmë, ka qenë njëri në honë, më ingritur të eka Allah gjellohë, më me vlerë. Dhe në situatat ku është dëshmu e përsia përgëmberin dhe krecëtët të tjera, është emërtu me amën robë e zotë të dhe. Ti kërë thua shadetën me i në islam, shadetën, që është të nëna? Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu an ne Muhammeden, abduhu wa rasullu. D Rabbi Allah. Dekoshi Rabbi Allah. Te jeni se Rabbi Allah ose si dipona. Ja ja Rabbi ya, Andai, filonit, fizik, metun, Rabbi Allah. Andaj me thon Rubi filonet, ti vjen mrzit. Rubi fisik, ti vjen mrzit. Me thon dikush për shemb, Orabi dinaret, ti vjen mrzit. Ti vjen mrzit. Orafi Allahut. Me një qnoçesh. Natyrshëm na apo? Natyrshëm. Apo hiç nuk të vron. Nuk nisin në çmum Rabbi Allah. Pse? Pse Allah ka buqë këtapon. Natyrshëm njerëzit apo i thon, Rabi Allah i ngriton ata. Prandaj, sa mati pa Rabi Allah, mati për trobnuen të, të tjerat krijesave. Bër zotnë. Sa ma pa Rabi Allah, thon tani robnia më kthi ka, ka toka, ka ajra. Bash i mëçmumbli pa rrugën fatke çës ato. Prandaj bohu i ngritur dhe di se Allah ta ka munduar tiesh i lart, i ngritur, i madh me besimin Allahu Xhelaula dhe me dorësori. Madje Me i atekalu edhe me legve të zilët, nuk flajnë, nuk hajnë, nuk pijnë, nuk humbin kohë, krejt kohën që e kanë e kalun në adhurim. Ti bësh me mirë sa të pëse, përshka këse Allah u ka dashtu dhe t'ka përzirat. Për duke që i nëzirëm këto është gjithashtu të mëzër është edhe se, Allah u gjallë u ala, sikur se përmena, ka mundësi, vëllaj, njerët me një i bo rabti, kuptim të adhurimit, ka mundësi e më, ka mundësi sikur se vetëm përmendni sa raste tjera. Por ndonë për shembull nëse nëse kishte më qenë i kurzuar funksionimi i gjymtyrës së brancëme, zamras, mushnive për shembull, pra në qis i kurzuar me namaz. Kusht është atëvon. Meron sejdën, po e fol sa bon, punon zamra. Vjen namaz dreka se riz mundor ke ka pak pak. Apo fodesha pranalem. Po lë shtepet. Atë. Por shembull Allah ka mushur me po. Ka mushur me po këtë. E ndonaj kurdon zamrën, e bën Fal drekën, në fillon e pa prapë me rrej që shdo të kam Ta në ka i këndi e shkën tu, të u dëpsu Ti të bjën men e hëpë, me allo unal kjo Shkuëm në në një qini mu fal Qështë me konë, kishë mund në po Allah Gjellë Volev Pëse ka bo Allah Allah i rrez zemra Silionit Bërshamull, a ati që s'fal dhe Jeb shtetë Allah Gjellë Volev Se gole, a ati që s'bësën, heçtë Allah Gjellë Volev Pëse? Allah Gjellë Volev ka me bindje, jo me dhun, jo me imponim. Nëse Allahu s'ka ja, nuk ja ka imponuar rrugën e ti e ai mundet besimin e çysh na e imponon dikujt me zot pra? apo apo është e pa logjikshme. Në saj nuk ka dëshmë i prur në xhami me zot, çysh mund na imponoj dikujt me zot në xhami prap. Përham, haj s'ka dëshmë. Ai ka pro argumente të qarta, ka zbrit libr, te ka logjikën çe kupi zotëni, më na qër bindu Nuk don, është një ditë që më doj parë lart me një llogari, ti më të pastaj më rrovesha ti. Mirpo, Islami ndaton bi bazën fundit të, po, të, të mirë. La ikraha fi din, Allahu tha. Ka tebayyana ar-rushdu min al-ghay. Nuk ka dhunë fe. Pse nuk ka dhunë fe? Po pse është bue qartë e vërteta nga e pavërteta. Është interesant të muzojmë se angli vetëm një minutë mund të api kësaj te ky ajet apo. Allahu Gjallë që është ajeti vetëm Kur'an. Inshallah u thot nuk ka dhun fi. Dhe ky ajet kuran ka ard pas ajetit mat madh kuran. Për sa më mas ajetul kursis. Ajetul kursia është një ajet. Mir po i ka 10 ndalje. Allahu la ilahe illa hu, al hayyul qayyum, la ta'khudhu sinata ekse marun sinji ritham. Të gjitha 10 pikat flasin për Allah xhallahu wala. Për çata për shkak se flasin për mat madhën, është ajeti më i madh. Gjidorajet e Madhën Zotin, çdo rresht e preznon Allahun si mad. i Madh. Pas ti prezntimit të mrekullueshëm të Allahut, Allahu thotë, "Ska dhunë fë. Nëse mëjetu nuk bindesh, no kohë mor si më ska me, me pun xhami më. Çe ku iki fokatët. Çe ku iki Allahun xhelalul ala i gjallë, mund kujdese për çdo këtë, nuk e ka pkot ti ja as gjumi. Çdo gjë në durr në ti është e këtu me radh. Antaj, me argumenta. Para në sol so lidhje e bukur është. Aja tut kursi ka kar prezentimi kushë Allah dhe pas të jeti nuk ka dhunë fi që faktet besa e kështë mëllatë andaj dohet një me përdoj legjike dhe arsyen dhe me kuptu se islami kur me dhunë së përhapë nga se nuk pranohet me dhunë për shemblë në mundë me dhunë që në është to përhapë për shemblë një s'ka në ështëta ata që me dhunë një një islam s'jë në musliman a mu kuptoni me, me ajet kërënur nuk ka and ai nuk, nështa në në, në ideologji tjetër, në fe tjetër ku diçka, skogol edhe me dhun, skogola. Të na se, se se pranon feja se nështa na kem çafë. Si musliman kanë nga gjelshit, po feja lën ose për shembull ato kanjer me para për shembull. Nuk von, nuk bën, wallahi ai që folet për para. Për shembull, ose për interes dunjos. Ose ai që mendon shami për para. Wallahi bash osha qit pata i hava, se kush os ka përsa i punon. Vetëm me qefë kjo punë. Me as ndikim të tjerë. Që shtufe ka thonë apo? Vetëm me qef. Vetëm vetëm bindje, s'ka dysh apo. Prandaj nuk ka mundsi, nuk nuk çëndron. As dhuna, as as materializmi, as interesi absolutisht. Allahu ka thon Kur'an. Ila lillahi dinul khalis. Allahu i takon adhurimin i sinqert, veça shtoj do nei. Nuk e ndryshosh vëllai, kur qysh e sotën. Nuk e don. Vullahi më thon, ja, rab, sa po gjenë për Muhammedun e Sallam. Nisëm ndësh veç për ti. Ne dit për doj për kët pejgamber, ne më kenë dorë. Zban. Po pejgamberin e dit na s'e është ban. A bën oznat nitë rri për me vull për pejgamberin, nitë rri. Nisëm në nitë rri po i folën për ti. Nitë rri për Muhammedun e Sallam. Zban. Zban. Çato çikevoj për Muhammed zban. Çike fia juna çike ha. S'ka, veç për Zotin, s'ka ndryshë. Veç me çaf. Vesh me bindje, s'ka më rrë i shabë. Pra ndaj, Zotë Gjallewala në kam su që me vëndat me më këtë puna. Dhe për do bjo që nëzirën për kësatë në dhezërës se Allah Gjallewala e ka dërgujë gjibilin në njërë graduale nga se Allah e dënë gradualitetin. Në këtë dënë Allah në ngutin, me fori. Shukua dhe njërin kërë ka kryu, ka kryu gradualisht. A ka mujtë Allah me kryu njërin banu, Ollbo, a komoj? Komoj? Ne era ka, ka, ja, ka krik, çot tani kësot. Ka divnezon. Para mbar tonë është krikot. Ne era bot, domon gjakin ngjitur, pastaj kjo, pastaj formohet, pastaj është, pastaj gradualisht Allah do ngjëratitetin. I dhon gjërat e pa shkallzuar. Jo, ka të ka dal, mos pijek, mos forcuh. Ju rëmbyshën. Ka do njëri sheh për shembull që me ç rast pak mirë po. Për shembull, ka fillu vonë, më fal. Po. E pastaj Mirë me punë të mdojë, o, oh, ka dalë, ka dalë që ka vakët e me o këtë rruga gata është I ki vakët e me o këtë mësën e angajoshu, edhe me o këtë ki më marë, veç ka dalë I halasë, të koptim ju me moshë po që, Gradualisht pjeku, gradualisht ndërtohu, gradualisht ka dalë Allah E këna panë, heqë për shumë pak të punë Veti të u pjekë, të u pjek, pjekë, kë, këna këna këntë ri Veti, vetë Rini i ka vetat për shumë, i ka këtë janë ndë faza që njerit... Kër pjek është, si kështë e bo kërë atë punë? Në Allah, që si kebo të të redhë djetë, të këtë u në të punë kërë i bo pës në metë, Allah, alloveç Allah në ka ru të të tërë. Si kështë e bo kërë që të ashtë. Pse? Shkojnë me rinja, shkojnë, që ashtë du në, në të shumë njëri pjekët. Fizikusit i pjekët, mendja pjekët, pa dhe theja pjekët, Allah. Gjithë si Jo me nguti, jo me ufori, jo me ufori, jo me emosion, jo me... Ka dal, ka dal, ka dal, gjithë e i bëna. E mësën këto, e mësën këto, ka, ka regullë. Andaj, pejgamberës me ka rjubë gjithërin, hadhe bërë ma qëpesh. Allah ka honë së po më <të> den, hajë pëdën ka da ka dal, ka da ka dal. Andaj, kjo ka zbitë gradualisht. Gjithëse, andaj njëri në ndërtot, gradualisht. Kanë thonë djetorët, kush hin fi, shpejt, del shpejt, ato. Sai jap tur me hiç pejt, dhe sunenola kurqosh, ne naton dalat jap. Ploç ashtu po, çashtu po. Me hyjum, oh, ka dal, ka dalas. Ko vakte i kupton do pune më vonë. Gjat dikon çe më pjekun e më vjetër, më i dishëm më ka dalan. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, sahabet ka ya rasulullah me ka për ka dalan. Li vë vakte çes kafe apo sugotni. Prandaj tani do të dua sahabet do të maturit, do të pjekurit, do të urci, nëse Allah u gjellera, libën e ti qështu e ka të bëjt, gradualisht, më nga ka dhuqit, pjekuria, edhe, edhe, edhe, edhe përmirsimi, gjitha ndërtimi, njërit bët, gradualisht atë, shkon të ngutat, edhe kur dhe me mësut ikon, gradualisht, edhe kur dhe me mësut ikon, gradualisht, edhe kur dhe me përmirsut ikon, gradualisht, qështë qëka, mos në ngut, mos në ngut, mos e thuj fjallin e fundit paren. Mose bë vendimin e fundit vendim për, ka dole Menej punë mirë Pas taj falë, pas taj merë qështë në më rap Dhe e fundit që në përmenë të nërdozër është Për iksaj Se në këtë ajtë ka thonë Vë më kënë në rabbu kënë nësia Allahu nuk haran E përmenë në fëllimë, Allahu nuk haran, kërkon, furin zimë Po është e një senë që Allahu nuk haran dhe me te për du me përnë bjot Allahu qëllë u lakë ka zbitë Kur'anën këç çka i duhet një muslimanin kë dunja me me kundër Zotit e ka përmendur Kur'an e ka përmendur peqon e Hadid nuk ka nevojë ta thënë me, me shtu diçka po şeytanin se shtu diçka mund si ka mundsië ka harruar Zotin që na po jo na nuk una më aq i Zot më nën këtë punë nëse nuk, nuk Zoti do diçka tjetër a e ka përmend e din çka komenduo e din këtë situatë e din e din edhe këtë që ti nën, këto edin, po mënen e këtë e din po e din ato që ti po mënen ke e din apo Edhem çdo situatë do rathën atë. Prandaj mos merr lehtësimin nga vete autë, sikurse kamse ndesë ato. Mos e braktis në dispozit nga vete duke më nusa, vallallë nes mua ka lehtësim. Andaj për dre lehtësimin e legjitimuar, ju lehtësimin e palegjitimuar. Nëse ti e bën pa dijen lehtësim, nëse ti bën ishkil pa dije, apo nuk e ke legitim, kur sa ka legitimu ti kët lehtësim. Legitimet e njerëz të, të diqshëm ka lehtësim më shumë se çfarë më mendoj ti për që se ka ru Allah të citatë, e dinë Allah që nga kene mërë nuk këtë vakt, e ka në pas këtë citatë, e kejtë Allah i ka ditë, iq gale moski, s'kallon Allah të në kuran, ma ferërët në fil kitab i minshej, në këtë liber, as gjë mungu s'ke mëllon, moski gale, veç pët e mëso që shtu dhëtë, mas për mërri me, dohën, unë e vëlla, ka le cimë si veç pët, pët atë që duhet, atë që din edhe kohën, edhe me vendin, edhe, edhe me gjithçka çka ka nevojë njeriu. Ghasallahu e ka, ka zbrit Kur'anin për njerin, një jo për dikën tjetër. Prandaj na duhet që të pyesim, të mësojmë, të lexojmë, ta njohim, ta nuk ka harru Allah gjithë mëokat i ka përmend. Ne ha vitim se ftohem, ne harrojmë, nëse Allah nuk harron dhe në kuadrat e këtij kuptimit të këtij eti që Allah nuk harron edhe është puna jote. Ka punjë që i ka harruar me vetas, so namozikë ka folë të, fol të shtatë. Allah e di. Mëngje apo do të thitë kalkuton se 50 fona needs... ka pesë namaz në ditë, më bën se s'di vallahi serio, unë e di sikur sa rifon? S'din. Na dim se kanë gjinues në natë të vjetë ashtu apo. Sa vjet kallash këtu fona. Pa disë sa namaz i voldi 50 në këtë ditë apo. A din pshëm sohara kë thon la ilah illallah, vallahi di. Ti ke harru, as ikë shanu. Allah po mos ki galeti, mos e bajti galën sa kë thon. Unë e ruj ato, unë s'harroj. Ti harran. Ti e bien dedikimit e të, të shatuash, kur ton këto në alhamdu, ato këto namaza, po. Prandaj gëzo me këdo që sti harron mirat, sti harron mirësitë. Këti harran, ti mos e merr me kalkulime, ti merru me punë mirë. Ka kush i ngjiej këtë punë, ka kush i rum këtë punë. I run Allah gjendëmë ato. Ande kjo është mirësia e Allahut e mare kota. Apo ajë na run, na vesh me punë. Ajë me punë, me punë. Nuk harrohet kur. Të harron i ofërti, të harron shoku, të har, të harran. Allahu subhanahu Po nuk harrot, e mira, mirpo, nuk harrota as më këtë. Kur e bënë juna Palavita, komparu këtë me mua. Apo, pendou, pendou te kallëjia e Llorës. Thua, ato që e di e ato që si di. E çetiden, këtë fal më. Ti fol këtë llojë e Llorës. Ja, thëtë sku, shikom mirë si Allahu ndepend, nuk është kurmë të kujtoj çdo gjëna. Ai, ato do të më vaja që kapo di kosh autos harron kurse, denjë kapo. Po do do porudhë që i ka i ka bova kia ato Harani eravon, harani. Kaner keqçur dikon s'ke harosur keqçur belaton. Apo ke habit. Je habit, e kupto çi habit. Ke ngutesh ka i komor, ku jara bizi s'ar kom gojës, s'ar kom kçyr. Azi s'ar kom fun keqç, me të kresh s'ar kom buqet, ke ti fola mera, ke ti fola Allah xhelal. Ne kelib, ja shhunj arsaki po. Po ja s'li pa Allah. Ke ti fola. Merci Allah xhelal. Nuk haronaj, mir po. Ti, bendout e ka Allah xhelal, ai ti s'inqretan. Çdo sen çe ke po nëse ti pendon se kanë xellorë. Ky është zot e xellallahu. Ky është i gjellera, gjithë mëdhreshmi. Zot iu. Elhamdullahu ca na ka mundsuar me besimtarë. Jimi të, të lungu do e kenar që jemi besimtarë. Allah na mundsoft që me të vërtetë që ky besimtar na jap gëzim e lumturi, jetë mirë dhe mundësi që me të vërtetë të lidhemi si duhet, të kontribuojmë si duhet sipas asha na ka mundsu Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me kaq pdofun për të zotë si shpërbledhje ndërkoh për kohën në pasaqën që po ndani me gjuk të porosit. Allahu Gjallavala në ngritë me këtë Koran dhe në lehtësof tjetën me këtë Koran dhe në mësof që për Allah të dalim pashë e buad me këtë Koran. Zotë i shë problem, dhe në të kim nashëm. Mësëllamë në Muhammed, wa në Ali, wa së hama së salam së nga.